Selamulejkum urahmatullahi wabarakatuh. Të nderuar miqtë e misionit ton Rruga drejt Allahut. Takojmë dhe në këtë javë për të vazhduar ciklin e ri, edhe pse tani kanë kaluar 3-4 emisione, por jemi me temën e moralit. Pse është rëndësishm morali, kemi thënë. Sa është i rëndësishëm, cilat janë shkaqet që na ndihmojnë dhe nën ndihmojnë në rrugën ton për përmirësimin e moralit drejt Allahut xheleshanu. Drejt sot ne do të vazhdojmë nderuar miq me shkaqe të tjera na ndihmojnë në përmirësimin e moralit ton. Sa thamë më shumë rëndësishëm ishte misioni profetik. E mbyllim me këtë fjalë kur tha xha i nderuar se profeti ka qaur plotësimin e moralit. Lamë detyrat në misionin e kaluar dhe sot tham nuk duam rezultate, po do të vazhdojmë të diskutojmë, shpresojmë të kemi përfituar diçka nga ajo detyrë i javore dhe ditore nëse nuk e kemi harruar. Nëse kemi harruar, kemi kohë për t'i thënë vetes për së shtiten në javën që të vjen. Ne do të vim një herë në studion e kryer me Sarah dhe Hoxh, Hoxh mirëservet. Mirsedhje, Allahu sublih. Hoxh, shpresoj që detyrën ta të kemi kryer. Nuk se thamë se e na kërkuar rezultatet, të tham rezultatin secili ta ketë me veten e tij. Folëm për modelin e mirë Hoxh, për besimin e pastër që duhet ta karakterizoj besimtarin. Shpresoj të të jap fotografin e propojja Hoxh, të diku ndonjë javë nuk arrit ato. Po disa ditë. Dikush më thotë disa orë. Si mund të vazhdojmë me shkak të mirë për të vazhduar dhe për të na ndihmuar në përmirësimin e moralit. Falemersi çdo herë na takon që Allahu na të falëndrojmë dhe të kërkojmë ndihmën e tij suksesin nga ai njësë allojnë e madhruar që të një falë më katë tonë dhe të përmirësën gjendjin tonë, të njëpë sukses në përmirësimin e veteve tonë dhe të në falë për atë që mbetet pa u pëllëcuar si duhet në qovëse vdekje në përfrim Befës. Amin, amin. Uh, Lënë ndërruar, e kam përmendit dhe maherët në disa raste se njëri u është një kryes të jetë komplekse dhe si i tjilë ndryshimi i veseve të ti, instalimi i vlerave të caktuara nuk mund të bëhet me thjeshtësi. Ndoshta pa po tham kushtimisht apo më lehtë do të do të mbillej një ulën kët tavolinë apo se sa të mbillej një vler tek njeriu që ti jetë e vështirë më stabile. Për shkak se njeriu më vërtet i reziston i rezistanë me të madhe gjërave që nuk jam pjesë e ti. I më bëronë me të madhe ato që është mësuar tjetër të me të. Edhe në qofës janë në ndëmë shë për ta. Përëndaj, a ke pa për shambull në qofës e në dhomen e, e ndajas ku të rrenë, apo në dhomen e gjumët, në murë ke një orë. Pa. Dhe ajo orë ato që në rrenë për plët 10 vite. Dhe gjithë mund të i shikan, shikanë, shikanë orën. Apo. Dhe në mëndë saktuar, kërkoqë që t Sa ku ti anash e kurrën morë e kurrën e kushtit. Para më ndodë do të të soj i lidhur me ditë që është jashtë ti, po je mësuar të thosh me të. Është çfarë bën me ditë që është pjesë përbërëse e jotja. Ti ke bërë një shoqëri, një miqësi me të apo ke krijuar raporte me tiën në baza të saj vetia. Sa e vërtet i pun një ti që do të pesoj. Veçanërisht nëse nëse ajo veti është shoqëruar dhe është miqësuar me Epshin, me Egon. Me Egon. Atëra, ja japë një shijet rajshme që njerë i duke të shishme dhe këndshme dhe fështirë hi këdur pëjsoj. Dhe gjithë këtë prezim që ja bërra japë të kuptohet se uh, nuk ka mundësi me një detyr një avore, nuk ka mm. mundësi me një përpjekje një ditore, apo uh, të ndryshujmë gjendjen tonë në kuptim të silës dhe moralit tonë. Nuk është këja mundëshme. Por ajo që na duhet një fillemisht është Modeli, të dim se duhet më, më bë. Kush të modelin? Kjo, mos brëthem. Pas bëm 10 vite kështu, pastaj na thon dikush, nuk është dashur. Pastaj, ja. Fillimisht të jumë të kurseim ku anton mundin ton. Dhe këtë e bëi më së miri, nëse ne përcaktojmë si model Muhamedi s.a.s.a.l.l.a.h.u a.l.e.j.s.s.a.l.a.m. Në dun përkrasn kët rrug, jo ne të ndërtojmë e të ngrimë te tjetrën, atë që i them shoqëria dhe kolektivitet, që përmang Parazaj shoqëri të mirë që ndimojnë kët jetim. Dhe çfarë më mbeti t'u mua pastaj? Tash kimin dorë detyrat. Modelin e ka marr përsipër Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Për, ala për krahën e ka marr shaseria. Çfarë më mbeti tash mua? Nga gjithë kymond më mbeti përpjekja e vazhdueshme. Apo çes të përpiqem? Mos zhgënjhem, mos dëshpërohem, mos të lodhem përpjekëm dhe kur flasim për përpjekjen, njerëzit e afatizojnë shumë shkurt përpjekjen. Që them sa kohë na duhet në në të përpiqemi? Sot i më gjallë. Nëse arrijmë në momentin e vdekjes, apo të hiqë një vesh të keq, dhe për disa minuta të jetojmë të lirë nga injektimi i kor sukses. So. Edhe pse nuk duhet këtu të ndimi i lirshëm, ah eh, po pas ka vak, jo po po them deri tek. Nga se përpjekja jon për tu përmirësuar. Përpjekja jonë për të flakur vesit e këqia. Përpjekja jonë për të instaluar në vetën tonë vlera të moral dhe mirësilës. Përpjekja jonë e sinqertë, e motivuar nga modeli, Muhamedi sasëllëm, përpjekja jonë është adhurim. Sa dhe që të përpjekjim, nuk shëndrojt kjo në adhurim vetëm kër të arrim, jo. Por edhe u thimi jo në delë ati është adhurim dhe të përpjekja për ne adhurim ato tëra. Të përpjekësh ato tëra, se kjo na stimulon. Normalisht, derisa Allahu kur thotë përpjekja thot, "wa për adhurimin thot, "wa ubud rabbika" hata yatik al-yaqin. Hata yatik al-yaqin. Adhurh ezur dhe ma nur dhe derisa të vdesë. Atë adhurimi nuk ndahet, të përisa nuk ndahet adhurimi, përisa nuk ndahet shpirti nga trupi, nuk ndahet as përpjekja kurrë. Për këtë arsye kam përmend sa më duket në emisione e kaluar se njeriu kur nuk duhet të dihet të ndijet i sigurt nga një sukses në këtë rafsh dhe të mënda se ka përfëndu misionit tjetën. Në mundemi edhe të hekim pa. një të keqë, sësh, dhe të liruemi nga e vest. Po në që nuk kujdesemi dhe për sërje provokojmë orë në këtë i vese, a i do të vje. Përndaj, këja në kuptam përpjekin. është një luft e vazhdushma pa. që mund të pësështë në disa beteja et nga njështë në disa beteja por e rëndësish mërë është që luftë të ndi të fitash. Për në nga tha t'hojgë, kur tha që vendosat plakan ta, e fort, <coughs> dhe më së kërko të dish se kemi sa hullumë ti me thamë ke zermë që pëtha vendosë plakan dhe vazhdojt përpisho. Ashtu? Ashtu? Kjo përpje ke vazhdojsh mërë. Unë kam ledzuar, ta është në qësë nuk gaboj, po së <coughs> të këmës sërë në nësi gabimi, po uh, kam ledzuar se a uh, përënari i Burger King-ut apo McDonald'i ka bër më tepër se 1000 herë përpjekje për ta gjetur përzinjen e duhur që në fund del ky produkt që sot ka vërhosur butë. Mbi 1000 herë ka bër përzinje të lloj-llojshme. Le Përzikët vetëm këtë sasi nga neka ka ka ka, ka që nëse tha kjo është sasi më tepër, pa këtë këtë sasi, është këtë sasi. Nuk është as kjo. Mbi 1000 përpjekje ka bër. Dhe s'o ka arritë të vje dherë të kënjë përzirje Apo që është e ti. Në që është e ti. Apo një miherë vlanderuar për një qofte. Të nga fungjë. Kja është e, për një salat. Një miherë. Dhe nuk është gënyër. Dhe që dohet one për rëtën time? Që të përpiqem që më mos të gënjej. A të rëtër timi optimistë të të hotë qësa herë që përpiqemi edhe nuk kemi sukses se imi njerëz në, do të thën, e pishim. Po, më, rritim, më ka dhëritim. M'ka pëlqyer një fjalë disomentatore ku thot, ku uh, thon se e ne çunini përpjekat. Atër dëshimi po, është shkallët e suksesit. Atër dëshimi shkallët e suksesit. Nëse suksesi është i lartë, apo nuk kam mundësi përpjekën e parë të ngjitem, po. apo atër dëshimi bëhet shkallë për të ngjitur në konstruimin e rrugës gabuar, shum zot e ka përsërimën e kësaj. Ku dështova, atë shkollë përgjithëpo laf. Por ne nuk duhet zgënjyem, nuk duhet dëshpëruar, por përpjekja është e të vazhdueshme. Nga së den këtë them Allahu xhelaluallahu na garanton. <coughs> për krohja do na garanton arritje në çellimin e duhur, në çfse ne e plusojm kushtin që neve natakon. Dhe ne zakonisht përpjekemi. Allahu xhelaluallahu ulli dine jahadu fina li nehdiyannas subulana. Kështu kemi dy detyra, ajo e çita konkretesave dhe ajo e çitë konkreusit. Allahu thot: "Ata që përpiqen, ne do t'i ndihmojmë rrugën, do t'i çibrojmë rrugën e suksesit, ne do t'i ndihmojmë." A ke dëshirëm në premtimin e Allahut? Absolutisht, nuk duhetmë të dëshirojmë që Allahu zbaton problemin e ti. Atë çfarë të mbetet? Të mbetet që ti të zbatosh pjesën tënde, ta luash rolin tënd. Në sa më tepër përpiqesh, më atë për vi për kraha. Sa më tepër mundohuash Mate për të diskalçon suksesin. Andaj, mos u zgjene. Mos u dëshpëro, se unë e kam kështu, nuk mundem. Kam tentuar disi herë. Jo, jo, këto gjëra nuk janë të vlefshme për neve. Unë nuk e kuptoj fjalën nuk mundem. Nuk e kuptoj, nuk di çfarë djuhosh ti fjalë. Nuk, nuk di çfarë djuhosh ti. Unë me hei në rastin e përmirësimit, unë myrde me lenën e Allahut. Çfarë thui? Munde me lenën e Allahut. Munde me lenën e Allahut. Dëgjova se unë përbigj. Atë rrugë. Rregull, mundem me Len Allahut. Po. Nuk themi mundem se un jam i fort dot e et. Jo, ashtu ti. Ashtu do të ja, ashtu tja. Ashtu nuk mundem kur. Këto më thënë se si gjithmonë na ke qartësuar dhe këto termat e reja që kanë futur në përshkolla sot, ato të psikologëve, psikologët e rinj, që janë të rinj të 100 vjeçarit fundit mështa, ku thon duke i dhënë forcë më shumë egos, vetasht për pikë të diarisërisht, ne themi jo. Ja. Suksesion mundem me Len Allahut. Po, ashtu po. A është i ep fuçi betas? Kës... E ki përkrajnë. përkrajnë, pa përkrajnë. Mirë, hëtës, qëfar në ndimon në këtë përpjekje? Ose që duhet në ndimojnë? Po tjetë dhe shkak, po dhe ndim në përpjekje për të përmërësuar për moralin të tonë? <coughs> në do shto e që vëllim të eksuat në këtë në vlajnëruar vla është se unë kër përpjekje më përdeqë dhe, dhe ndoshta dështimi eventualit të të rafsh mund më shganjen, mund më dekurajen, apo më duhet një motiv ekstra, një fuqish tytse. A tërë të linë pytja, pëse kjo përpjekje? Unë pa përpjekjem, shikosa pa lodhëm, nuk pa mundëm dhe më të vazhdojnë më të uqëtje. Pëse këtë në kjo mundë? Pëse duhet dhe vazhdojnë më të uqëtje, pëse? A tërë e përgjigja vi e nga shkaku i radhës. Uhum. që është edhe përkrahje, edhe motiv, po edhe shkak, për shkacheve që në ndihmon që të pajisemi e, me moralët mirë. është të, med të meditojmë në gjendjen tonë, meditojmë në hallen tonë, në qovë se nuk arrimë suksesë. Qëfar du të bëmën? Për shambu, gjithë një njeri e lufton në njështërën. Kjo është ve si keqë kë ka kjo, kjo, kjo sortë ndërmës, është te morali më gënjeshtë. Parpjekët prap dështon. Parpjekët mm -hmm. për të arritur sukses prap dështon. I themi duhet të vazhdosh. Po pse të vazhdoj, nuk mundem. I them mendo çfarë do të ndodhë nëse nuk vazhdon. Çfarë do të ndodhë? Sikur që për shembull e ke një ë ka rënë në një grup, po zot e ruan. Po. Oh. Apo dhe mad group ka jarprin helmues që po synojnë normalisht sulmojnë. Dhe ti e ka për një litari apo ose e ka për një degë druri. Por e papërshtatshme për ty, të tërsqënduara të të të është gërvishtur dora, atëndas ndoshta edhe uh, del gjak. Ti kjo është ka për më tjetrën apo A mendin kur di kur lutesh, sa përpjekuri? Apo di kur është pelshajse shpirti më kalon? Apo çfar të motivon? A të pelshaj po? Çfar do të bësh? Fora të bëhet. Çfar do të bësh? Për fundimi jam po elshova kët. A në skizidje, a do të biesh poshtë, do të bëhesh viktimë gjashtë përjetëve, ose do të vazhdosh për të përpjekur derisa të dal? Ti, ti zi dhe. Edhe këtu i them, çdo musliman te muslimani, çdo kujt Je kapë për një degë, aji nuk këputët, ti mund të alëshëshë, praja nuk këputët. Garantësia që nuk këputët? Nuk këputët, kur? Ja, ashtë njëherë. Ne posyunojmë të edukohemi me Kur'an dhe sunet. Kur'an është litar i Allahut. Allahut e ka kapë një pjesë litarit. Aji nuk e shumë kur? Aji nuk e shumë kur? Ti mund shme elëshu, unë mund e me elëshu. Ne mund të alëshëm, parëmëna që farë du të bëhet për elëshu. Ajo pse nuk vazhdoi betejën apo nuk vëre luftën me gënjesën? Pse ndo? Më ndo? Merteks te koronet. Allah na e fal. Merteks a dith? A nuk mjafton na që ka thënë pejgamberi sa sallallahu alaihi wasallam? Wala yazalu ar-rajulu yakdhibu hatta yuktaba indallahi kadhab. Njeri u vazdon kështu duke gënjur, qoftë për pikë për të larguar, derisa tek Allahu të regjistrohet si gënjeshtar. Atë një që do tëtë të kjo, do tëtë të se ti, ose ajë të tjetëri, do tëtë nërrujë që njëtë jemë gata, do tëtë të që filoni, do tëtë të nuk njëtë ndryshën qilë, pas me emrin gënjeshtarë. Për nëna, Allah o tëtë për shambullë, filonit gënjeshtarit, le janë i sotë që kaqë furnizim të merë. Gënjeshtarit, dërgojnë i këtë, gënjeshtarit bëjë. Zotë nërrujët. Shko një merë një shpirt një Nëse si kur saka andhin e Berre ibn Yazid ngrihet në qiell shpirti t i tij apo kur del nga trupi, dhe thot pejgamberi sa sollem, thirret me emrat më të këqinj që është në dhunja. Apo duke ngritur qiell shpirti, me lake thon: "Ah, ky gënjeshtari, ah, apo ky mashtruesi, ah, gënjeshtari." Ku shpunon këtu? A nuk javi për të vazhduar për, për përpjekje? Vazhdo vëndëruar. Vazhdo shlye emrin tënd. Ka si këtë spiën xehnan ose mashtruesi ose i pomoralshme Allahu narodi. Amin. Para mëlod mos njëri ndyshi tek Zoti që leura pas njëri i dyt. Ka sot i dytë mbranë ti. A nuk ka vjen për tu përpjek? Një njerëzeli për shembull. Ë, ka dëm priecëm. Priecëm me kohë. Do do thotë, ë, titulli i tij është i burgosur priecëm. Mir po. Dësave anë për shembull, kam lexuar Dhe kanë po të dokumentarë rarështë në bëse vend arabeshtë, si kurës në emirate bashkuore, njerët që janë të gjukuar me gjukime afajgjate, madhet përjetëshme, ua kanë dhenë mundësin që të shlunë nga, nga, nga vetja tyre, këtë bërtë përjetëshme, si në <coughs> këmësurë Koran. Mëse e Koran i përmendëshë? Apo dhe mësimi Kur'anit për mars do të nxjiri. Nxjiri nga ky titull. Kishë mësuar për mars Kur'anit. Ne dukëm Kur'an për mars, kam vrit ndikim ndryshim i çuditshëm në vit të vjerë, jam bërë devotshum, jam bucjalshum. Po normal. Me të dëshor. Se, se Kur'ani i ka ndryshuar. Apo, dhe s'ka pas me arsye me i bëj të përqeshëm. Apo. A kuptova? Mi rrezik. Mi po, po të thua ti, mëso Kur'an për mars. Unë mëso Kur'an. Ka kaluha e kohimja, ka atë përpjekna, po. A ma kërë motivuar me dheqë? Ka mësorë. Andë edhe edhe një thëmë vetësime. A dëshën tje është e ka Allahu i shënuar si njeri drejtë? Po, vëllë. Andë e përpjeku. Ja vlenë. Qmime është i lartë. Ja vlenë për këtë taritur, të arritur. Tër jetë atë jetë përpjekja. Tër koha. Tër mundi të shpenzotë. Andë e përpjeku. Përpjeku dhe Do psohet, mendo çfarë do të bëhet. Ç'do ndodh më morë. Çfarë do të bëhet nëse ndonë të përpika? Çfarë do të ndodhë? Unë do të them në kujdes intensiv. A më do të vargoj që të bitej poshtë, vazhdimisht. Vazhdimisht sigurisht se ne kemi një një një një dritçmur apo dhe kemi në kujdes intensiv me aparate. Apo dhe një fëmijë ka koreshtja pyet: "Miku, çfarë do bëhet po e fika kët pullë? Do të bëhet mër?" Vdes pacientit, a po atër një pudrë që e thjesht duket, po me pasohet në loja. A nda edhe ti paramërej, mos e fik pudrën e përkrahis, pudrën e angazhimit, mos e prik, mos, mos, mos e ndalë mm -hmm. butonin mm -hmm. e, e përpjekjes. Nëse po e ndalë e... Këllë të talë të është fatal. Fatal. Mirroq, unë dhe të bërë një pytje tjetër, Roq, në lidhje me nëse kemi njërës të cilë, të të të unë përpoqa, një vitë, dy vitë, po vjet, vjet për të them Ari ndodh gjendje që ky trungu që më përmendën pak para që është kapur fort, e ka gjakosur dhe Ndodra thotë ndoshta për mua është kjo gjendje këtu. Kështu që në kam shkruajtur që un ti jam i tillë sepse 10 vjet nuk kam ndryshuar, pandemuri kokaj të gjatë sot. Dhe po vazhdoj të keqen time se nuk nuk nuk jam ulur për të rrug. Si mund të përqijemi. Ja, un e, do i thoya njerëzve të tillë uh -huh. se nuk është e mundshme. Nevju të përpjeket dhjetë vite dhe mos të vrejnë shenja pozitive, mos të vrejnë gjurmë të dukshme në këtë drejt, është pamanëshme. Dikush mund të dhe, po, ti hoxh, po flatë me suppozime, unë di rast që është përpjek. Ja, është përpjek. Nuk është përpjek. Nga se këtu Talon... kemi kuptim të drejt të përpjekjes. Dhe gjithashtu kemi kuptim të drejt të uh, Mares parasys, të shkacjeve që eruajnë. Që eruajnë, për shemblë. Te në qofë se shka në dyqanë. Apo? Pa. Bleshtit, kojtë në një pajisit saktuar. Dhaj, sot garancioni është një vetë. Mirë po? Duhesh t'i përmbash regullave të mirëmbajtjes. Apo? Një, dy, tëre, këtër. Po ju përmbajte? unë garantojë se kjo pajisit do të dëbën. Ti shkën mas një muaj, apo dhe thë, jo mas një muaj, shkën të njësërmë. Fal, më faljë, më faljë, po kjo nuk e, futa, e futa në rrimë dhe pësëpunën më. A i të pyëtë, kjo është për 120 volt, apo? Më faljë, në që farë dhe dëshë, po regullë i mirë mbajtë është në një që në që në që në që në që në që në që në që në që në që në që në që në q Se mos nuk ka shpërndarje pa njëse, se nuk qendron pa njëse, normalisht nuk është bën pa njëse për 200. Edhe këtu i themi një herë top. Nuk qendron njeri për shembull, nuk mund njëri, uh, që, uh, të qendron njeri. Ëh që të përpiqet për të përmirësuar, që të përpiqet për të dalë nga vështëksia, ndërsa natë e jeton në shërti të keqe. Nuk e bën vetja, është është rrymë e lort, se ç'i mund të bëjmë ne? Andaj na dieng këto shoqëri. Edhe më joh, kështu zbombra luq bankstë. A nuk bën kështu? Duhet, duhet këtë me bër, duhet këtë me bën. Edhe mjeku kështu thot, unë të kam vënë laç, fshkon mës një javë thot. Mfal mjek për asgjë. Nuk është pa mua shpërllaz gjë, si asgjë, komo si vërtet, pak dënohet po, asgjë. Sa të çjici ke pi, të të gani an ditë. E fleton të kon katri, kanë tre herë ditë. Po të kon tre ditë, normalisht nuk bën. A dei them, për bojë, për bojë rregullat për mbyrësimet. Edhe kuptoje drejt dhe do të përpiqem. Në mënyrë pafajshë ratëra nuk do të mbish pas një viti apo dy vite se tua nuk ka përmirësim, është e pamundshme. Pas një javë do të vesh përmirësim. Ata koncepti i drejt i përpjekjes ai nuk e ke kuptuar si duhet, ja. sepse nuk ka mundësi. Edhe koncepti i mirëmbajtjes dhe kujdesit. Ai. Fjala e thot përpjekjem, por, por... normalaj për ai për unë, unë përpjekjem për shembull që të ndërtoj drejt Mirë po e kam në baljë të duke ndërtuar. A i thëmë, falë Allah, po duhet më rrgunje... Në dingat. Po normal, se përpjekja, pa mirë në batë në dukër, e pa këtës në dukër, është si kurse. Ata të mos të bësh asgjë. Atër, vim kejë që të me odrë ka ndodhë në disëta raste, më thëm, mendoj kur ka janë këshiluar për të përpjeku për të lerguar, për lerguen nga ambjendi që të reshondë, dhe dhe dhe thëmë Ata është e cili do të shofi ku është në mirë batja më duhur? Aja din dopsinë ti, aja din qëfar e kasinë në këtë gjandje, aja din qëfar e që provokonë, aja din më mirë. Ata i ku është është që të largohesh nga vendi i cili të ka bërë të këtilë. Nga vendi i cili, përshambull, të ka pjekë në këtë keqë. Por të që se njerë nuk e marrë parashur në këtë këshilë, atërë në normal, nuk mund të themi, përshambull, E ka e ka kaثير durën apo dhe prapë kërcon dhe prapë ka dhënë durën ne viet te te te te te mirë ku do të, të, të, të, të, të, të, të falaja që ke vendosur certifikose mm. a çu çu nuk është certifikose do nuk ka ne vikose fal çfarë ke bër vëllai ka marrë sopatën kam çadru është ndëruar po normal nuk nuk ka mjaçi që, që ndron ksoja a, a kupton duhet të përmbahet rregull për pjesë po normal të mbash rregullave të kurimit Regullave të mirëmbajgjës dhe kujdeti t'u kër regullarë, kër regulorërë. Gjdo pajisje ka me vete, medikamentet t'u shkumë, qëfar të që. pa, aty, bë, shumë, që temperaturë dhëtë më banë, sa është a fati... Kohë e durë, stancë e nga kohë e në kohë e këshmërë. Për mbaju kësaj, Melena Langeleot dhëtë kjetë sukses. Pa tjetër, pa tjetër. Gjese nuk bëtë fjallë për reqetë mjeku. Am kuptuar që mund të gabon. Nuk bëhet fjalë uh, për uh, për vlerësim ekspertë, nuk bëhet fjalë ashtu, pse mund të gabon. Bëhet fjalë për garancë humor. Ai të garanton. Di që këtuu le neh dihenum, garantissez autorisht. Se pa mundsh më të arrish. Nuk nuk nduot. Atëktui on tash kemi dy gjëra. Dy aspekte. Allahu thot do të arrish. Ti thua. Dhe Allah dhe kërkon me të përpjekun. Okay. Ti a mund të us o përpjeka? Po nuk ka rritë atë dëtë, të është dikush në ka këtu gabim. Këtë duhet të fajsuar në këtë dretim, nërga saj që të ime Zotin ka gabuar. Nuk ndodhë kja. Atër unë jam fajtorë, nuk jam përpjekur sa duhet. Apo jam përpjekur, por nuk e kam mirë mbajt përpjekën si duhet. A vetë e kam rënuar. Atër e i barë përlesit rubi vetë. Lohë nërë të Më so. të të të të të të të të të të të të të të të të të të ndikin njësa intervjisa që këmë marë në teren, në lidhje me përpjekjen, në përmërsimin e moralit dhe këtemi për sëri në studio. Sa kohë ju duhet la për të le një s'hile të keqë? Pikë s'parje, për të marë një vesë të keqë duhet shumë kohë. Edhe për të leon vetë duhet një kohë shumë e gjalkë, për të le një vesë të keqë. Dhe duhet dhe durimë, Përshëm mund t'jem vesën si të të cigarrëja. Cigarrë në shë dyke gjë. N Qo se do t'a lesh, o lehët direkt, o nuk kledhën. Do... Nuk vartë më shumë nga ko, vartë më shumë nga përkushtimi që këtë për t'a lehën në të vesë. Ko apësë është gjë t'jetër. Po, pa... duhet shumë vë në smëri, po. Po duaj e lutja, sa ndikon, edhe sa, sa e përdojnë? Ndikon shumë, sepse ti nuk mund të lesh një ves keq e zëmë, vetëm, vetëm nëse le për hirtë allahë. Në qofë se nuk, nuk e le për hirtë allahë, të arroj e ves nuk lehet kur. Ti mund të lesh përshëmë një ves për sëjë shëndet, për sëjë shëndet, për sëjë shëpë, prafë se prafë dhe të akome e vështirë, se sa në qofë se le për hirtë allahë. Aftëtë? Allahu shullek. Faleminderit. Sa kohë duhet vla për lënë një një vesë keq? Sa kohë nevojitet? Po. Ëh, për të lënë vesh të ketës diçka vështirt, nuk është të lënë, por kjo varet nga rrethanat, nga lloji i veshit, nga mënyra se si ajo do të lëhet, edhe nga vet personi pastaj, nga volonteri personi. Por domethënë me ndihmën e Zotit për të arritur me sukses, domethënë me bindje të madhe që është bimë rrezoti. Ëh, nuk domoshem për mari robim ndihmën e ty, më Në shpresin që dhoti mund të, të lirë. Po lutja duaja, sa ndikon? Dhe sa e përdojnë? Lutja duaja sa më e vendasë për tijet, sa më bindjet këta i këtë më dhoti ti. Në dikom dhe mësën ka në nësaj pozitive, për të lënë krives. Të nderuar miqë, miqi i kthyr përsëri në studio të vazhduar im në pjesën e dytë të misionit ton që po flasim për moralin, për shënjat ose rregullat ose disa shkaqe që na ndihmojnë në përmirësimin e moralit ton. Folëm dhe ishim në përfundim se si kur për që nëse dikush tham thot, unë u përpoja, po për nuk jam përmirësuar. Hoxha thotë, jo, kujdes se nuk je përpjekur siç duhet ose tha se ke mirëmbajt për pikën tënde. Apo e hoxha. Ashtu no, është. E lam këtu ja, them çdo kush pretendon kështu. Ma plot vini themin, nuk po themi që gënjen, po ti nuk ke kuptuar rregullin e përpjekjes si duhet, as të mirëmbajtjes ti rregullit. Pikërisht, pikërisht, po, ashtu është. A kemi diçka tjetër që shtojmë në lidhim me këtë? Do të thëjë ju për të shtuar, por për të insistuar në në përpje, këtë pikë që po flasim. Ngase është vendimtaren këdrejtë. Për shekurt se për shembull është vendimtare, uh -huh. ajo si që foli më herët. A mund të dikush për shembull, unë e ndiej ka pejgamberin e Sallallahu Alaihi Wasallam, por nuk përmirësova. Nuk, nuk, nuk është e mundshme. S'është e, e mundshme me momsimet e Muhamedit Sallallahu Alaihi Wasallam, me moralin e tij dhe mos ti jesh mirë. Kjo nuk ndodh. Nuk ndodh kjo. Edhe gjithashtu, njëri më thon, unë ne dashoj shirin muslimanët mirë, po nuk e di, nuk nuk e ndivën infernin dimë, si më nuk e ndim. Pastaj nëse rrëmin në, në shoqin që nuk përgojon, Çka dëm për krojen më të mëson se kjo. Ata ta kufizojn hapsinë për gojimet. Kjo është ndim. Rëmënë është rritja, as kush nuk në nënçmua de për buzët. Apo, veti te sa tenton ta bësh këtë, ata të vendosin kufirin. Dhe kjo nuk është ndim për krojen, është e pamundshme. Po ti se ke kuptuar për krojen, ti çka çfarë ke prit pe ty në hap? Kanjë zonjësh Ka priten për shemb, po lagoj unë Hujgjën nga një një abis o uzim, ju nga vejt e ati, nga burimet të ves, nga mësimet e fes, dhe qëfar ndodhë? Dhe dhe mura këto për dyqysh, po të qëfar për i të olavë? Më pëlqau një dit, një foto, tash më kujtua, një njëri kështë e dalë në atyrë, dhe është, o Zatë me të rego shenja se e egzistanë. Nështë, hanë është kërqenë të ujetë ishenë, dhe i shikonë të në këtu dhe përët se shaj Mund jes lind diell dhe, shikon dhe, thot, zotum, dhe the, e shikon do të thot Zotin duke prit ende. Do të lind, po është tërë këtë diellin po lind ndyshimin të honomës dhe ditës, mm -hmm. ai nuk nuk i bën kë pështypje e, e ku është Zot. E si dëntim të kaldujë këta si po do më tregu qufujit, si po do. Sa njerëz kanë era, më ogdin të vlerësojn mundin për krahin, nuk din të vlerësojn ndryshimin. Ke qen, a din ku ke qen, sikse po. Nuk nuk din të vlerëson se ka, ti ke ndërush shumë. Por, do, do, do të dohur të ditë ata ta ta çmosh ndryshimin, ta, ta vlerësosh atë që ka ndodhur. Prandaj sigurisht që nuk dyshojmë në efikasitetin Ndysh. e modelit të pagesës ose do. Sigurisht që nuk dyshojmë absolutisht në ndikimin e mirë të shoqërisë mirë. Gjithashtu rrjedhimish nga kjo, nuk dyshojmë absolutisht në efikasitetin e përpikës. Nëse, nëse kujdesemi për të duke motivuar me meditim në pasuajt e rënda të praktikës për së ë e... vazdimet me përpjekjes. Përpjekjes dhe gjithashtu e mirëmbajmë të arriturën siç duhet. Siç duhet. Nëse këtu rregullant do më zmesht 100% me lehen e Allahut mënduar. Përsëri them se kjo është obligative okay. kjo edukat në ato gjë të vëla. Sepse i themi pastaj ende nuk kanë zhdukur pengesat, perdet që mund të shpasën syftu në vështetua po në zemrën tën e të kuptuarit. Kalojmë te shkaku dostaj fundit Hoxh po sa do të thosë se kimi zgjatu shumë këto shkaqe shkaqe sepse po, ndërrancimi mendoj me kresoret në. që ne kemi përmendur që ndihmojnë diçka ku fundit do trajtojmë në ciklet po tash nëse do të ishte shkoj ku i fundit për ciklin jo për detyrimisht do ta shpije tek një shkak që zakonisht përmend i fundit apo përmendën shkaqe të tjera si sebepe si shkaqe dhe gjithmonë këto shkaqe kur realizohen Me një shkak të, të fundit që është lutja, që nëmë kumëtën në dorëzimin për allatë ozjelë. O Zot, unë e mora modelin, unë o Zot, u përpjeka, unë o Zot, edhe brektisa, shosin e kjeqe dhe jam shqyt mirë, të gjithë ato që më përkasi mua, unë i mora parasysht. Pra o Zot, më ndihma që të odhëzum të ashtë në rungë në drejtë, më ndihma o Zot, që të përmirësovam, më ndihma që të kemë morali dhe silat mirë. Vatë përgëmberi, sallallahu sallam, është lutur për malë të mirë. Nuk e thërë, Allah me hdini ila ahseni lë ëkhlaqë, ozat me uza në moralin më të mirë. Fa innahu la jehdi ila ahseniha illa antë. Nuk e nuk uza në për të mirët e moralit dhe nga me mirët ti asë kësh përstej. Përda, Allah me lutë. Të njëri përshamë vijë dhe thërë, Unë e kam këtë me të hojgjë, kam përvuar, po për nuk e ka lutë zotin. I duke të disi lutja, e, i duke nga shka që ty e fi kase. Jo, dhe ndëruar. Në që se ti i merë shka që të dura që ty të për kase, dhe pas të i ja e dërzhen, Allah gjëllëval e hallin të tëndë. Nuk e lutër, kjo është qëllë që si suksesit. Në thuj në sejqde, thuj në lutët vetëmuara. Apo, si kurse e ka përruar në djetarët, bashke i duar si në lëps. Apo, do vendos gjo, tek gjoks, të mamante ke peshë lipë nit, kështu lipë kështu lipë. Apo, ti me dy duart, nuk po lipë me dy duar o Zot, s'u kës lipë nga kresat. Me ti, ti po lipë me dy duart. Apo, lip si lipë si vërtet, si Allah të mandua, o Zot, i manduar. Unë e kam nevojë se në qoftë vazhdimet e te, unë shkatërruam. Unë psej. Unë vetë nuk mund të ja dal. Më duhet ndihmë jote, më prokoh Zot. Vëllai kur sinqert, Allah është i drejtuar. Donc e e rregulluar fillimisht gjendja shpirtnore te ksoj kerkese. Pa per ballse kerkese. Pastaj duke u kujdesur edhe per kohrat, ku ndoshta goditja mund jetë më mu fortë, sikse mjë pjesa e tretë e notës. Po djim, pa, pa tjetër, pa tjetër, kjo es per pikje, po. Kjo lutje. Po patjetër, patjetër kjo es per pikje. Duke u kujdesur per pjesen e tretë te notës mes zonave kametit ne se dhe ne do ta caktuara ku ndoshta mund te keth shpresë me te per seloj per dit. Lut Allah ne banu. Lëtu Allah në gjëllë le vëradhe edhe për tirit, ka nire mund mësë nga pëlqenë sile e fëmiju tonë dhe temi në pa aftë për të në shuarë. A tërë e dhe tërëtë e Allah të gjëllë. Dhe tërëtë e Allah të gjëllë, që së vëllë lëvë të mundë bëndur shimën nëllë. Imam Bukhari, r.a. a dhe më ndërëuar se, e rëtë dhe rëbërëmuar dhe dhe rëbërimi ti në vëgjli, Që çeni problemin sfit shom shumë, shumë madh po nuk e jap. Ka shumë mërzit në Dhe Allah, o, atë. Vardh në mëshkaçojt. Dhe ka lutë Allahu xhellahu ala o Zoti i gjithësisë. Kthërt pamërit, kthërt pamërit. Nëna Imam Buhariu, sa ka lutën Allahu vazhdimës. Shikao, kthimi i pamërit është shumë më shtir se so, sa so t'largojë një vesh. Që unë mund ta largoj një vesh nga vetja ime, apo më mund me përkroj. Por kthimi i shikimit nuk vuan nga mund të përkroja. Ma ndje, në këtë rëtim edhe medicina mund tjetë e paftë. E paftë, paft, oqë. Duaja, e nënes, po. Në, në moshë në një leqare, kërë i ka bujma Bukhari në nën vitë, nën vitë e ka ma lutja so, are... e sinqenë ka nëna. E vërdushma, në në ashen në ndër Ibrahimin e Alisam. Dhe në ndër Ibrahimin e se më thëtë, ti e duke lutërë Allahon që sa ku. Dhe Allahon ka dërguar mua që të përgëzoj se birë të një është këtë u shikimi. Te ëndërshë dhe nga nga gzimon ngritet apo te vrapon te djali nusë tënd as kë ëndërshë se do do do e gjeneralisht dioni ç'do ka duke parë Allahu ja ka thënë sheikimin e Buhariut se pas soi e lutjes nësti e sa shembujt tjerë se tash nuk do Ta, të thash për lutjen por kështim e lutja por dua të them që ti jeni të bindur të bindur se lutja Allahu xhalla xhallalu na sot është ai që na e ka çlirë asukus e ka punuar në dietar Në qovë se Allahu Gjallahu Ala të ka frimzuar që të lutësh për dheqë, dhije se kjo është shenja parë se ajtë dëndë që të japë t'jë atë. Sa ka lutë që s'kimi lutë kur? Nuk është që është t'ja lutës më karam më dërmen mua. Sa lutë kërës t'binë me në t'jë, fa? Asë kur nuk t'kujtuar. Dhe në rëthratë se aktuar, në në në aktuar t'i filanë Allah në t'a lutësh. Pre kardë kjo, nuk e di pëse? Apo? e pa nuk do në që të japë falës, do në që të japë duke kërkuar për ti. Lote të japë. A në që fëse Allah ne ka hapur derën e lutjes, që Allah ne e përmison moralin, ne e përmison sjelin, ne e përmison gjuhën, ne e përmison Allah Gjellewala komunikimet e tjeret, ne e lërgën Allah Gjellewala gënjeshtën, mështrimin, më realitetin, ama sinqerit Allah në lusim, nuk e marrë parasysh edhe shkash e tjera, Melien Allah xhelahona lutja ju në këdrytim është një shenjë e drejtpërdrejt nga ana e Allahut Azza xhel se ajë dëshënt na jap kët por ka dëshiruar që fillimisht vije nga ana ju në kë lutje. Pa lutja është gjithashtu shumë e fuqishme këdrytim për shkaqje të efikasë ngëruar në përmirësimin e moralit ton, madje edhe në, në, në, në, në shkulin e veseve të këshia dhe mbillën e virtyteve dhe vlerave të mirëfillta islame. Allah na mbus të, të gjithat. Amin Allah na. Nëse bëni një përmbledhje të shkurtër të gjitha shkaqeve që ne i përmendëm në trajtuam, duke folur për, folu për sinqeritetin dhe më këto edhe fjala, etj. Në Shqipëri nuk përdorim shumë gjallë dhe dert, por tani e për pjesë timjeve ajo, për të bërë gjallë dhe derta me sinqeritet, se nuk më thuhesh jam i sinqert. Vazdo me dien, duke thënë se dija është shumë e rëndësishme, por po jo dietha, por dija e kërkuar dhe e zgjedhur, fole për besimin dhe rolin e tij në shpirtmoralit, na fole huç për traditën profetike. Pasimi i plotë kësaj tradite dhe munduam të thellim shumë pjesë që ndoshta shumë prej nesh nuk meditojnë ato. Kaluam Hoxhke për përpjekje. Mbas përpjekjes ke meditimi dhe un do doja të merja në këtë minutë të fundit për te ke meditimi. Diska Hoxh. Në privatisht kemi foldosa dhe vëlltë apo pak të mbash në durim i humbur i muslimanëve. E përfundon me lutjen, por se me lutjen po bëjmë një lutje vllazërore, do thënë që kemi nevojë ndoshta prince kitë Hoxh nëna jote për meditimin, adhurim i humbur në kohët e sotme. Allah të ndërftë. Kërkesa jote për mua është rekomandim edhe urdhën. Allah, Allah, në, Allah po, e superbleft. Po. ë Po së shërisht tash që se ora do bëhet publikisht para ashyku të nderuar, nda më ndajmëm që inshallah shpejti do të ketë mundësi që ta trajtojmë këtë temë një cikl, e, në një cikël ë në kuadër të disa ligjëratave që do të tha Duke të gjallëualla na bën shkaktarë të ngjallim këtë durim të madh që më drejtë mendoj se kemi nevojë të përflijemin për për të çdo ditë. Amin. Amin. Allahu qade. Allahu qade. Amin. Allahu subhanahu qade. Allahu qade. Të nderuar miq, shkaqjet për përcimin e moralit ne vësht, vërtet themi përfunduan këtu, por nuk përfundon praskën për ne. Për të vazhduar, për të përpjekur me këto, për, për të ecur në këto shkaqe, për të letuar më shumë dhe për vazhduar më shumë takojmë i në cikl të ri në tema të rejë, në emision të rejë, i avë në arshme dhe më tutje në emisionin do në rruga drita laud. Qofshin kujdesin e Zotit, Allah i underoft të bëhë vërtet të keni përfituar në përmisimin e moralit në rrugën drita laud. Selamu alaikum, u rahmetullahi, u barakatuh.